Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Fiala János vagyok, lehet? A vonalban Elsimon László államtitkár. Egy egészen polgári hétvégén volt, ami azt jelenti, hogy semmivel se foglalkoztam, ami közélet. Ez időnként előfordul velem, és most elsősorban azért jellemző rám, mert meghalt édesanyám nagyjából egy hónapja, és hát ez teljesen átírta a világgal való együttlétemet, a napjaim egy részét ott töltöm, és... Egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen egyébként is kamasz vagyok, de egy ilyen, ilyen postkamas csinált belőlem elsősorban abból adódóan, hogy mérhetetlen mennyiségi érzelmet szabadít fel belőlem, ha visszakérdeznél hogy milyen jellegű érzelmet, arra nem tudnék válaszolni, érzelmet tegnap pedig elkezdtem egészen automatikusan, hihetetlen hogy az ember hogy dolgozik, vagy az ember szervezete, elkezdte a szervezeten visszadolgozni magát abba az életbe eh, amiben én a hétköznapjaimat élem nem is tudtam elaludni fél háromig, úgyhogy a túlságosan sokat nem aludtam, de ennek ide része volt, hogy megnéztem a szemmel adásának az ismétlését, tehát valamikor nem tudom fél kettőkor, vagy nem tudom hánykor, akkor úgy döntöttem már, hogy megnézem a Pokorni Zoltánt a Péntek nyolcban, ban amire persze azt lehet hogy nem vagyok normális, minek hallgatok én ilyen műsorokat hajnalban, de vaddisznókat is hallgattam, amelyek az ablakom alatt voltak, és az is meglehetősen szürreális élmény volt. Hát ennyit a felvezetésképpen. De most nem azt akartad mondani, hogy Pokorni Zoltán és én vadisznók vagyunk. Nem, nem, nem, mert vele egyáltalán azt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy eléggé elnemítélhető módon néztem valami szexfilmet, a, ezért 12-en valójaknak nem ajánlott műsor, egyébként sem mondok részleteket a számítógépemen, és kikapcsoltam. És miután kikapcsoltam, olyan hangokat hallottam, amely hangok a számítógépem felől jöttek, de kiderült, hogy azok az erdőből jöttek, az én üvegablakom egy erdőre néz, és hát ott olyan mozgás volt, és olyan röfögés, amit még sose hallottam, és arra gondoltam, egyébként is kísérteties idő van itt fenn a hegyen, eh, ahol lakom, és ahol most már a rádió is van, eh, a fák laszakadnak, mert a jég rájuk rakódik, Igen, az utak nem jegesek, de a fákon megfagy, és az egésznek van egy ilyen világvége hangulata itt fenn, ahol a rádió van. Halló! Én itt vagyok. Nem, azt hiszem, kérdezni is fog. Fogok, csak elmeséltem neked azokat a körülményeket, amilyen körülmények között. Én megismerkedtem a tegnapi e, vendégszerepléseddel az ATV-ben. E, az egy élő lebonyolítású műsor, vagy konzerv volt? Az e, kora este lesz is, ez az úgynevezett álérő, tehát amit nem vágnak meg utólag. Tehát olyan, mintha élő. Tegnap e, valamikor egy színházba mentem volna, 5 óra körül vettük fel. Más lett volna ez a beszélgetés, ha élő lett volna? Nem, hát mondom, hogy élő volt, tehát a, a, a műfaj... Én ezt értem, de a kvázi élő és az igazi élő, között azért van különbség. Hát, a részemről nincsen, mert hát ha olyan műsorban amire tudom, hogy nem várják, akkor, akkor az élőnek tekinthető, hát az ismétlését se várják meg, tehát ez egy... A klasszikus értelemben ez élő műsor, amit felvesznek aznap délután és este úgy adják venni, élő műsort. a szituáció sokat a stúdióba, az, az olyan, amilyen az élő műsorban, hogy, hogy nincsenek szünetek mondjuk az átvezetések között, hanem valóságosan egyben van fővéve a műsor. Mit látál a színházban? Nekem ez így, nekem ez így jó, is hosszú ideig el tudtam menni színházba. Ezt akartam kérdezni, mit látál a színházban? A József Színházban az Illaberek című előadást, ami nem éppen egy jelenlegi helyzetet és kormányt támogató előadás. Azért is érdekelt, mert a kivándorlás problémáját bontszolgatja nagyon egy oldalúan, de Szerdán a parlamentben lesz hogy vitanak, amit az ellenzék kezdeményezett, pont erről a problémáról, a fiatalok külföldre költözéséről, munkavállalásáról, és kíváncsi voltam, hogy egy kortárs színházban, ahol egyébként kiváló színészek művésze dolgoznak, ehhez a problémához milyen, milyen módon nyúlnak hozzá. Ez egy Máté Gábor darab, ugye? Szi? Ez egy Máté Gábor darab. Igen, a Máté Gábor rendezte, írója nincsen, tehát... Azért mondtam. ...terezzem, hogy ez egy ilyen alkotási, ilyen a színészekkel és a dramaturgal közös alkotási folyamat eredményeként létrejött játék, ami aztán aztán a, a premiére összeérett valamilyen végső formává. Tehát szerzőt, szerzők kérülnek meg, de Máté Gábor a rendező. Kaptál-e muníciót ettől a darabtól a Szerdához? Köszi. Kaptál-e muníciót ettől a darabtól, ettől az előadástól a Szerdához? Nem sokat, nem sokat. Uh, uh, az, az az igazság, hogy, uh, hogy, uh, hogy uh, én, én a darabot, bár remek színész játékok voltak benne, nagyon szép és izgalmas jelenetek, jó megoldásokkal, a, a dísztetet egyenesen Első találtam, tehát látszik a, a, a művészi kvalitás mögötte, de összességében rendkívül tendenciózosnak és közhelyesnek gondolom. Tehát olyan panelekkel operál, amik, amik a, az olcsó politikai politisztikának a paneljei. Tehát semmilyen olyan új nem találtam benne, ami, ami mondjuk äh, intellektuálisan izgomas se tenne egy parlamenti vitát, bár egyébként is számítok a vitanaponak. Van túl magas szintű uh, vitára, mert, mert, mert tudjuk, hogy ki mit fog mondani, uh, nagyjából milyen érvek és ellenérvek uh, támadások és védekezések uh, vesznek jellemzőek ezen a szerdai vitanapon. Annak idején nekem volt egy barátnőm, aki egyrészt azt mondta, hogy már nem dolgozol, ami arra vonatkozott, hogy viselkedhetek másféleképpen másfelől, mondott olyat, hogy lapoz. Azt kérdezem tőled, Köszönöm. hogy te látod-e, vagy mennyire közel van hozzád az a civil éned, amely nem egy Fidesz politikus és nem egy államtitkár? Nem, nem. Nagyon jó a kérdés, amikor fel? Nem mondom, hogy nem távolodtam attól a szívénénemtől, nem lenne igaz. És egyébként az egész szituáció erre kényszerít. Tehát azt kell, az kell, hogy tudomásul vegyem, hogy nem csak, a, nem, nem csak maga a politikusi közeg, hanem mind az ellenzéki, mind a kormánypárti uh, politikai politikát figyelő, széles közönség számára néha értetetlen a viselkedésem. Tehát néha értetetlen a lazasságom, hogy megfordulok, és azt mondom egy riporternek, amikor megkérdik tőlem, hogy a szalad utána, hogy akkor hol van az igazság, én azt mondom, hogy az igazság oda át van. És persze ő, ő is tudja, hogy ez az hogy ez a jelmondata, és hogy ez ebben egy irónia, jelenik meg, de, de komoly teszi. Úgy vágja be, mint hogy ezt én komolyan mondtam volna. De nagyon élesen ez akkor jelent meg, amikor azt mondtam az újságírói fascizásra, hogy egy postán el is veszett egy levél, így általánosnak volt Ez úgy jelennek aztán az újságban, hogy én azt mondtam, hogy videóidik a levele elvetett, pedig nem ezt mondtam. Ebben nyilván irónia volt, meggeresztem az újságírónak, hogy talán váltsunk témát, mikor a Nemzeti Táncénához tartok sajtotályi és ott van a magyar táncí, java. A legdurvább az volt, hogy szerintem legalábbis, hogy az RTL -klub, ezek után hivatalosan megkereste a posta vezetését, hogy akkor elveszett a, a levele, hogy derítsék, hogy hol van. Tehát ez, ez, ez mondjuk furcsa volt, hogy ennyire nem vagyunk vele az illomójára, de én megértem, hogy, hogy a politikusi szereptől ez távol van. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy a civil énemtől való távolodás az nem feltétlenül csak az én szándékom szerint való, hanem hanem a szerepbe kényszerít. Erről beszéltem neked, de amikor azt mondtad, hogy várod a kérdést a tegnapommal kapcsolatban, mert én, én tegnap, és még egyszer ez nagyon súlyosan hozzátartozik édesanyám halála, én péntektől elvesztettem azt az énemet, amely egyébként itt van a mikrofon mögött, és nagyjából tegnap úgy fél tíz felé kezdett visszajönni, de annyira intenzíven, hogy nagyjából három, háromig nem is hagyott engem elaludni. Tehát és akkor magyarul nekem ebben szerepen volt, hogy te... Nem, nem, nem, nem, neked ebben nem volt szereped, ebben a felkészülésben, amit a sorsmért rám, ebben megismerkedtem. Annyira, hogy én az interneten láttam ugye hivatkozásokat erre a beszélgetésre, és vártam, hogy mikor lesz, mert először volt egy beszélgetés talán a nyugdíjról, aztán volt egy, volt egy politológusok beszélgettek, de kivártam azt a beszélgetést, ami veled készült, és ami talán sorrendben a harmadik volt. Azért nagyon érdekes, a, nagyon érdekesek a, a reakciók, meg a, a szalagcímek is, nem tudom, figyelted-e, hogy, hogy mik, miket annak a, a cikkek címeiben a számban, tehát azért mindjárt itt közben a gépemben keresem is, a, a nólnak, a, a niszt, ulajnak a cikke, hát az, volt a, az volt a legszebb, ahol valami olyasmi, mindjárt megkeresen várjál, Ja, itt csak nehezen az autóban ülök a de. Internet, de nekem van idő, mert egy olyan műsor, aminek nincsen olyan szigorú rendje. Elsimon László, kettős pont. Azért jó, hogy gazdagok a politikusok, mert, mert így a, a, a közjóval foglalkoznak. Vagy valami ilyesmit adnak a számban. Én nem mondtam. Mert lehet, hogy egyszerűen egy ilyen szalak sem teljesen másért. Igen, itt van. Elsimon László, kettős pont ha gazdagok a politikusok, a kröziót szolgálják. Én nem azt mondtam, én miért nem mondtam. ez nagyon fontos, én azt mondtam, hogy ha egy politikus anyagilag rendben van, hogyha ha stabil anyagi háttere van és magánvagyona van, akkor teljes egészében arra koncentrálhat. Egyébként is arra kell koncentrálnia, de arra koncentrálhat, hogy a közjót szolgáljanak. Én, én nagyon nem szeretem a megélhetési politikusokat. Én azt gondolom, hogy ha egy, politikus, egy politikusnak egyébként van civil háttere, az anyagilag is és szellemileg is. Értem, hogy inkább úgy fogalmazok, hogy van szellemi és anyagi egzisztenciája, hogy a politikától független, azaz van hátországa, akkor is van számára a politika utáni is élet, a, akkor mondjuk egyrészt nyugodtan beszél, lazá, lazábban, szabadabban fogalmazom a véleményét, kevésbé erősek a függőségű viszonyok. most a, nyilvánvalóan a önmagára teljes joggal rákényszerített közösségi fegyelmen, vagy úgy is hívhatjuk, hogy bár fegyelmen túl. Másrészt hát nem, nem, a, nem, nem a kiskapukat keresi, meg nem a... Jó, én pontosan tudom, hogy téged miért hívtalak föl, tehát amikor ilyen útelágazásokhoz érünk, akkor ezeket az útelágazásokat pontosan le kell, hogy írjuk. Egyfelől, amiről te beszélsz, ugye arról szól, hogy újságok szalagcímben hogyan próbálnak olyan mondatokat találni, amivel arra várnak, vagy azt hiszik, hogy akkor nagyobb lesz a látogatottság. Ebben egyébként csúcsot talán Szigetvári Viktor tart, akiről a hvg.hu-ban emlékezetem szerint egy olyan mondatot idéztek, és ezt aztán vele meg is beszéltem élő adásban, amit egyébként nem is mondott, de lehetséges, hogy az is a, a népszabadságnál volt, nem emlékszem, tehát, uh, és azt kérdeztem tőle, hogy ő ezt miért nem kérdezte vissza, de mondta, hogy hát erre már nem volt energia, Másfelől pedig, hogyha itt tartunk, akkor ugye Karácsony Gergely nagyjából ugyanilyet mondott akkor, amikor a zuglói önkormányzatban lévő képviselők fizetését megállapították. Ez tehát egyfelől a jelenség. A másik, ugye, aminek kapcsán ugye ez tegnap szóba került, az itt, uh, hát ezt most nehéz megmondani, ugye, mert itt jutnánk el a pokorni interjúig, amely pokorni interjút nem tudom, hogy te láttad-e. Nem tudom. Nem láttam megmondom őszintén, hogy elolvastam a cikkeket, amelyek idézték, és a kollégáim, naponta két sajtót szemülő kapok egy részletes küldtek róla. Tehát tudom, hogy mi hangzott fel, de nem néztem meg a beszélgetést, és engem annyira nem is izgatott fel, hogy, hogy, hogy visszanézzem a nekem. Csak ne felejtsd el, hogy ott a hivatkozások, amelyek hozzád eljutnak lehetséges, hogy épp annyira félrevezettük, mint amennyire félrevezettük azok az írások, amelyek a te beszélgetésedről szólnak. Bizonyal ezt a vetélyteret itt magukba, de a saját politikai stábom számomra készített anyagai és a miniszterelnökségnek a, ezzel a kérdéssel foglalkozó szakemberek, nyilvánvalóan ö, olyan szándékkal készítik az összefoglalókat, hogy nekünk hiteles képünk legyen, és egy vitában, ahol, ahol egy bizonyos kérdésekkel, ott ö, legyen információnk. Nem tud az ember mindent megnézni, meg elolvasni, rendkívül sok anyagot ö, kapunk meg. valamit én magam kérek, mikor a Putyin az újságírókat, az orosz barát újságírókat és az orosz külpolitikáról beszélt, akkor én lefordítottam a kollégáimmal az egész beszédet, mert kíváncsi voltam rá, miképpen értelmezi az oroszország helyzetét, és nem elégedtem meg a külpolitikai sajtószemre összefoglalóival. Most ami az amerikai kitiltásról és Vida Ildikót illeti, ezt egy kicsit tegyük arrébb, hadd idézzem Becher Ivánt, aki nekem osztálytársam volt, és aki egy közösségi összejövetelen évekkel ezelőtt, Ivánnak egyébként azt hiszem, hogy ma vagy holnap lesz halálának az első évfordulója, amelyről a lángték a úton meg fog emlékezni. Neki, hogy tudja, emlékfája van, meg van egy emlékpadja is. Szóval az Iván azt mondta egy ilyen beszélgetésen 4-5-6 évvel ezelőtt szerintem, akkor még szocialista kormány volt bőven, hogy ő a maga részéről azzal az ötlettel állt elő, hogy a mindenkori kormányt, amely feláll, be kéne zárni egy kollégiumba, és nem kéne őket kiengedni, ami azzal volt kapcsolatos, hogy az anyagi gyarapodásukkal kapcsolatos hírek ne jöhessenek létre, hiszen hogyha belesznek lesznek zárva egy kollégiumba, akkor anyagilag se fognak gyarapodni. Hisz, ha uh, egy kormánytagnak, egy miniszternek uh, uh, van két-három cége, amelyik mondjuk uh, nem is költöbbsége tulajdonos legyen bennük, hanem hogy 40%-os tudaldonos, és tőle függetlenül működik a menedzsment. A cégek jóval a politikusi pályaválasztás előtt már megvoltak. És egyébként azok számára évente ott a Akkor most mi is van, mi, mi? Megmondom neked, hogy mi van, és uh, most a beszélgetésnek egy relatíva -e fontos részéhez érkeztünk, nem mintha a többi lett volna. Ugye ismered azt, hogy az ember ráhelyez egy papírt valamire, amire fel van rajzolva, és azt néz, hogy ha azon van egy ábra, ami arra való, hogy az alatta lévő dolgokat be tudja állítani, hogy akkor a kettő lefedi -e egymást. Mondok neked egy konkrét példát, amivel én foglalkozom, és még egyszer ez ki van ragadva a szövegösszefüggésből, azt is kérdezheted, hogy én ezt miért mondom, de nyilvánvaló, hogy az ember valamilyen példát ragad, és itt majd visszatérünk a tegnapi beszélgetésedhez és Gyurcsány Ferenchez, de hadd mondjak neked egy példát, jó? Nekem személyes esetem az, hogy van egy ban pénzem abban a Széchenyi Bankban, amelye Széchenyi Bank jelenleg bankfelügyeleti biztosokat kapott a nem egészen tökéletes pénzügyi gazdálkodása miatt, Felelősen gondolkodtam, vagy ha tetszik felelőtlenül, én a nyár folyamán már tudtam, hogy evel a pénzintézettel mi történik, hiszen erről beszámolt a sajtó, de bíztam az államban, bíztam az országos betétbiztosítási alapban. De amikor a töröcskei Istvánhoz fűződő különböző cégek egymást követően mondták fel a szolgálatot, legyen az a hitel hitelszövetkezet, vagy legyen az a körmendés vidéke takarék szövetkezet, vagy legyen az a szécsényi bank, akkor elkezdtem politikusoktól érdeklődni, gazdasági szakemberektől, majd egy közvetlen összeköttetés révén Varga Mihálytól, akinek éppen most küldtem a kabinett főnökének egy esetet. Mert hogy sajnálom, hogy tíz nap nem volt elegendő ahhoz, hogy összehozzon a főnökével, mert visszatérve arra, amiről beszélünk, és itt most nem Töröcske István meggazdagodásáról van szó, hiszen Töröcske István nagy valószínűleg nem egy szegény ember, hogyha ennyi pénzintézetben van e, a beleértve, hogy ezekkel valószínűleg nem gazdálkodik jól. De én azt akartam megkérdezni Varga Mihálytól, mint e, a főnökétől ennek az embernek, hogy vajon az mennyire összeférhetetlen. Mert szerintem, maximálisan, hogy valakinek a, a magánszférában ilyen problémái vannak e, a pénzével, ugyanakkor annak az államadóság kezelő központnak a vezérigazgatója, amely egészen elképesztő módon majd adott esetben a Széchenyi Bagnak, de körül, korábban a körmendés eh, eh, eh, szövetkezetnek a károsultjait kifizette, és azt akartam megkérdezni tőle, és nem tőled, mert te nem vagy alkalmas, mert nem hozzá tartozik, így aztán nem is fogom tőled megkérdezni, csak a kérdésedre válasz, én azt gondolom, összeférhetetlen az, hogy ez a kormányzat pozícióban tart olyan magas szinten valakit, aki egyébként a magánpénzeivel rosszul bánik, és közben olyan állami pénz van rávízva, amivel a magánkáros útjait kifizetheti. Én azt gondolom, hogy a kérdés egy jogos, de valóban tesz fel Varga Mihálynak. De nem válasz. De nem, nem kerül elő? Nem. Tehát akkor, amikor a meggazdagodásról van szó, akkor én azt mondom, hogy én például ebben az államban egy tízes skálán tízesre megbízom független attól, hogy politikailag egyébként minden cselekedetével egyetértek. De volt olyan periódusom, amikor egyébként azon gondolkodtam, hogyha valaki ilyen felelőtlenül bánik a káder politikájában, akkor az vajon a pénzügyi politikájára nem vette árnyékot? Nézd, most én azt ah, egy másik tehát, hogy igen, szóval egy másik problémára. Ugye először is azt mindig elmondjuk, hogy ez egy milyen kis ország. Annyit elcsétem én is a tegnapi átéves beszélgetősben az eredetem elő beszélgetősben, amikor uh, Kriszeli Zoltán ugyanerről beszélt, hogy itt, itt egyébként mindenki ismer mindenkit, és ez egy rendkívül kicsi ország. Tehát, kevesebben vagyunk ebben a kárták merencében, mint uh, amennyi New York-ban Tehát a, a, azért ez egy... Uh, ez egy uh, nem beltertésséget is. Uh, Ebben neked teljesen igazad van, de figyelj, csak itt egyetlen egy dologra tudok apellálni. János. De várj egy pillanatra, e itt ez most nem az a szituáció, tehát eddig te sokkal többet beszélt, és most mindjárt fogom hagyni. Nem hát az is Jó, de rendben van, csak egyetlen egy dolgot értsél meg, ami nagyon fontos. Amikor én összeférhetetlenségről beszélek, számomra az nem egy jogi fogalom számomra az azzal van összefüggésben amit a családi házból hoztam amit megtanultam és amire te lehet, hogy azt mondod vagy fordítva jogilag nem így van én mégis azt mondom neked, hogy lacikámba meg figyelj, lehet, hogy jogilag stimmel de morálisan mégis összeférhetetlen de János, de nem azt akartam mondani hogy én nem, most nem politikusként akartam neked válaszolni hogy akkor most jogilag mi a situáció csak akartam mondani folytatni akartam egy két a tegyőzőzőt Figyelek. Ez egy kis ország, és sajnos a gazdaság és a kultúrás élet szinte valamennyi részében ugyanezzel szembesülünk, és egy sor esetben jogilag nincs kizárva az az a amit az ember egyébként a morális érzéke szerint, vagy, vagy talán még a józanész szerint is kizárnak, de aztán az ember nagyon-nagyon óvatos is ebben a kérdésben, már politikusként, mert rájön arra, hogy nem is biztos, hogy meg tudja csinálni. Tehát mondok neked néhány példát. Mert amikor én az erődőműnszeti törvény módosításán dolgoztam, akkor nagy, nagy kérdés volt számomra az, hogy tényleg jó-e az, hogy gyakorló színházi vezetők, igazgatók, rendezők, művészek, színházi szakműszervezetek vezetői üljenek az erődőműnszeti tanácsban. Abban a tanácsban, amelyik nem csak szintán tanácsot a miniszternek, hanem a Színházak, zenekarok, táncegyűrtesek éves támogatását, állami támogatását meghatározza, szétosztja, tehát egy komplet javaslatcsomagot le a kultúra egyszerűs miniszter Akcelára, aki nagyon ritkán szokott ezen korrigálni. Hogy valóban jó ez, az, hogy olyanok döntenek, akik maguk is egyébként ennek a rendszernek a haszonévezői, tehát a saját pénzükről is döntenek. Ugye ez az egyik oldal. A másik az pedig az, hogy mégis kinek adnánk oda. Tehát van-e olyan műkritikus, színházatkritikus ebben az országban, aki valakivel nincsen jóban? Annyira kicsi az ország, tehát nem lehet, nem lehet egyszerűen másnak oda adni. De az én kedvenc példám az az, hogy hogyan ki a rendszerváltozás után az, hogy a könyvkiadók, a könyvterjesztők, azok, azok egy szakmai szervezetben vannak, és egyébként könyvterjesztők birtokolnak könyvkiadókat, tehát tulajdonképpen a üzleti értelemben ellenéleknek felek, azok nem ellenérekeltek, hanem egyik a másiknak a tulajdonosai, e, tulajdonosai és a, akik, akik egyébként nagy köntélesztőként több könt kiadónak a, a tulajdonosai, azok a, azokat a kiadókat, akik egyébként nem tartoznak valamelyik köntélesztői csoportnak a portfóliójába, üzletileg mindenképpen nehezebb helyzetbe hozzák. Ez, ez, ez is egyfajta összeférhetetlenség és most már szétsen elvogozni ezeket a szálakat. A rendszerváltozás után rögtön meg kell volna hozni ezeket a szabályokat, ha valaki körteressző, akkor ne legyen kiadó És a többi, és a Nagyon-nagyon sok ilyen példát lehet hozni az életből. A média területéről is sok ilyen példát lehet hozni. Én, én elgondolkoznék azon, hogy, hogy mondjuk a... A média cégek tulajdonosainak és köszönkesztének is kellje vagyunk nyilatkozatot benyújtani, hogy mégis az ő vagyon gyarapodásuk mennyiben függ össze azzal a, azzal a politikai tevékenységgel, amit ők egyébként úgy hívnak, hogy a, a politikának az ellenőrzése, a, a, mint egy külön hatalmi ág, de valójában, ami ma folyik újsági lesz. De én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz ötlet, mint hogy egyébként a Karácsony gergeinek az az ötlete, amelyben ő az önkormányzat szerződéseit egy hollapon feltünteti, és arra hívja fel a többi önkormányzat figyelmét, hogy ezt tegyék meg ők is. Szerintem ez egy jó ötlet. A kérdés az, hogy hol a határ, de lehet, hogy a határ a csillagoség? Nem, az a baj, az a baj. Hogy, hogy, hogy nincsen tökéletesen alkalmazható rendszer, és egy láthatólag a politikusok a három a, a a, a, a legnagyobb közfigyelem. Én azt nekem azt mondom, hogy ezt el kell viselni. Tehát nem mondom, hogy jó érzési az embernek nap, nap, nap a zsebében, túlkárnak, hogy a hálószínű. Jó, De itt most álljunk meg egy pillanatra, egyrészt azt kérdezem, hogy három perc múlva visszaívhatlak-e? Persze, visszaízható. Jó, mert akkor ugye, jó, akkor onnan folytatjuk. Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Folytatjuk. Lehet? Elsimo beszélgetek. Ugye ez nem egy lényegtelen dolog, bár politikusok általában hozzá vannak szokva, a mai beszélgetés kivétel, ez alól különs tekintettel arra, hogy egyáltalán nem beszéltünk, meg, én írtam neked egy eseményt és te válaszoltál. Mi volt az a téma, amivel kapcsolatban téged meghívtak, és amikor te elmentél, mennyire éltél a gyanú ez egy gyönyörű magyar kifejezés, hogy nem csak erről lesz szó, illetve mit gondoltál arról, hogy te mit tartanál szerencsésnek függetlenül attól, hogy nem te vagy a szerkesztő, hogy ha már felborulnak az arányok, akkor milyen arányban boruljanak fel az arányok, tehát mennyire maradjon idő arra, amit miatt téged meghívtak, és amivel kapcsolatban te oda szerepelni a szolidéző jeles értelmében. Hát <gül> hosszú évek volt, a csinálom ezt a munkát, de még ilyen kérdést nem tett fel senki, Uh, Róvatos is vagyok, mert uh, túl sok ütközésen volt mostanában a sajtóval, úgyhogy próbálok tényleg tényszerűen válaszolni a kérdésre. A téma, ami miatt meghívtak, az az örökségvédelmi rendszer volt, hiszen nem csak a, a miniszterőség parlamenti államtitkára vagyok, hanem vannak szakszállzataim is, és két szakmai helyettes államtitkárság működik alattam. a teljes magyar örökségvédelm az hozzánk tartozik. Ezért három három témát beszéltek meg a kollégáim a szerkesztőkkel, az egyik a, az örökségvédelmi törvény mostani átfogó módosítása, a Nemzeti Hausz, ez az első, a második, a Nemzeti hausz tervnek a Hölindítás és a Budai vár palota részének a rekonstrukciója, a harmadik pedig a kormány által nem olyan régen elfogadott uh, Nemzeti Kastélyprogram, ami a vidéki épített örökség felújításáról uh, szól. Na most uh, természetesen, mint hogy én politikus vagyok, parlamenti képviselő, parlamenti államtitkár, eresül a kapzati koordinációt felelős e, miniszternek, Rázsár Jánosnak az általános helyettese, ezért én mindig számítok arra, hogy lesznek más témák is, más kérdések is. A, a, a, a tegnapi napon a felvételről kb. Egy, egy óra, egy óra húsz perccel, Fölívott Csuha Jirdikó, és mondta, hogy hát államtitkáról változni, fognak a témák, mert szeretnénk beszélni a pokorni beszélgetés is, ami a péntek 80 hírtében, ezelőtt mondtam, hogy beszélgessünk, kérdezzenek, de hogy nyugodja meg egyébként a vár az öröské, is természetesen szoró fognak kerülni. Hát ehhez képest minimum 20 percet tartottam is sor. A 20 perc alatt tényleg a. A segélyzési rendszer, kontra, program és a többi, mindenről beszéltünk. A kastélyprogram egyszer hangzott el, amikor én felemeltem az adásra bevitt színes anyagot, ami a, ami a előterjesztésnek volt a melléklete. Tehát látom, hogy ez a téma is készültem és a, a Budaivár főtársával kapcsolatban egy kérdést kaptam, mennyibe fog kerülni az adófizetőknek az, az és a kettő kérdés mennyibe fog kerülni az adófizetőknek az, hogy Orbán Viktor akar mert a Kolostorba költözik, ugye? ez a szokásos téma, és a másik pedig, hogy miért kötjük erre a pénzt, amikor Magyarországon nő a szegénység. Tehát nagyjából ennyi, ennyi volt. Én, én, engem ez tulajdonképpen nem zavar, mert... mert, mert ez a dolgom. Tehát ő, ők is végzik a munkájukat, politikusokat meg. Én pedig nekem pedig az a dolgom, hogy válaszoljak rá. Most egy pillanatra itt meg, és két leágazás jön létre. Szerinted mindez nem következménye annak, hogy ma Uh, nincs egy olyan közszolgálati televízió, ahova egyébként meghívnak politikusak és feltesznek kritikus kérdéseket, hanem van alapvetően két oldalhoz kötött televízió, ahol így kérdeznek, úgy kérdeznek, uh, és gyakorlatilag egy olyan kognitív diszonancia jön létre, hogy az ATV, és minimálisan se gondolom rajtuk elverni a port, hogyha lesz egy mondjuk, akkor gyorsan fölteszik neki mindazokat a kérdéseket, amelyeket nem tudnak föltenni másnak, mert aznapra ez az egyetlen Fideszes potentát jut, hát akkor tőlük minden, tőle mindent megkérdeznek. Hát azt tudom mondani, hogy ez nem jó, hogyha kell, akkor a jövő héten újra bemegyek az ATV-be, és beszélek 20 percet az örökségvédelemről, meg a Nemzeti Kastély Programról. Tehát eh, ritka az, amikor én nemet mondok egy ilyen meghívásra vagy felkérésre. Általában azért szoktam nemet mondani, mert nem érek rá, és nem azért, mert nem akarok elmenni, vagy félek a, a kérdésektől, a keves kérdésektől. Eh, azt gondolom, hogy ez a, ez a dolgunk, még egyszer mondom, ráadásul abban a én ezt a részét értem, de azt kérdezem tőled, hogyha összeadjuk a hirtévét, az ATV-vel, abból nem jön ki a közszolgálati televízió. Nem, mert a közszolgálati tévének mások is a feladatai. A hirtévének az ATV mind a kettő tévék. Én e, látok reményt e, arra a mostani média terülőimódosítási csomaggal is, és a, az új csatornák elindításával, hogy olyan típusú közszolgálati feladatok sokkal hangsúlyosabban fognak megjelenni a tévében, amelyeket én mindig is vártam a közszolgálati tévétől. Tehát kultúra, vallásügyi műsorok, és nem a, a keresztényű tévékkel való versengés és ezt, ezt én fontosnak tartom. Egyébként legutóbb, mikor az estetű műsorban ben voltam, pont a főváros felügyesével kapcsolatban kaptam komoly kereszt kérdéseket, mondjuk azt fájlaltam, hogy némelyik hogy, kérdésekben eléggé tájékozatlanságot mutattak a kollégák, de ez minden más tévében is erő. Jó, én most a magam részéről a szakmának a kritikáját kihagyom, én azt gondolom, az nem lenne elegáns, meg azt hiszem, hogy annál drágább az idő. De ha már itt tartunk, akkor azt kérdezem tőled, hogy ez a sajtóban felröppent hír, amely egyébként a csatorna beosztásokkal kapcsolatban díjcsomagokat illetően egy ástruktúrálódást hozhat létre, az mennyire valószínű, és ebben ebből adódóan mennyire valószínű az, hogy a közszolgálati csatornák bemaradnak egy olyan csomagban, amelyből kimaradnak, vagy kikerülnek, és egy másfajta kategóriába, egy díjfizetéses kategóriába kerülnek a kereskedelmi csatornák független attól, hogy ez az RTL Klub, az ATV vagy a Hír TV. Ennek mekkora a valószínűsége? ATV meg a Hír TV. Én, én nekem odahaza, hát nem, nem mondom meg a szolgáltató nevét, mert talán reglána műsor, de az, hogy a néhány Na, nagy szolgáltatók közül az egyik legnagyobb szolgáltatása érhető el. Több mint száz csatornát tudok fogni, ennek alapvetően az mert úgy kértem a, a csomagot, hogy az árte a drájzáv, tehát európa, nagyobb európai kultúris csatornák is láthatók legyenek. Na persze az egy másik kérdés, egyáltalán nincs időbb tévét hogy ez értelmetlen dolog volt, de minden esetre az az illúzió megvan, hogyha... Ha az eredeti veleleti meg a kultúrpolitikával politikával ebben akarok foglalkozni, akkor tudom nézni a drájzatot. A, a, a, az én csatornak kiosztásomban valahol 50 és 100 között van, ha jól emlékszem, az ATV, meg a ír meg a is. Tehát, nincs Jó, de most nem a te csatorn, a, az a kérdés, hogy ez ügyben lesz-e valamilyen változás? Nincsenek az első tízben, és az ember nem feltétlenül az alapján nézi a dolgokat, hogy mi van benne az első tízben, mert az első tízből én például néhány csatornát egyáltalán nem szoktam nézni. Én ezt értem, csak azt kérdezem, hogy ebben a csatorna felosztásban az első tízből lehetséges-e, hogy ezek a csatornák ki fognak maradni? Lehetséges, hogy az első tízben, az első helyeken, a törvényjavaslat szerint az első helyeken a közszolgálati csatornáknak kell lenniük. Én ezzel egyet értek. szerintem ez egy jó koncepció. Nem lehet azt mondani, amit Kolosi mondott, hogy ez a szólás szabadságot mert ugyan már. Ha lesz egy szóló, részben könnyű zenével is foglalkozó hiánypótló Petrifi TV, amely Petrifi Rádiónak a televíziós változata lett, ugye ehhez senki nem gondolja, hogy a, a, a szólásszabadságot korlátozik. De alapvetően ennek a változtatásnak egyébként az indoklása, az micsoda? Ráadásul, ráadásul, a, a, a, ráadásul a, az rtl klub is azóta ilyen harciás és politikus, ami volt a reklám, jó, ezt most tegyük egy pillanatra félre. Azt kérdezem tört, hogy ennek a törvényjavaslatnak mi az indoklása? Nyilvánvalóan azon az hátterében, hogy az állam által adófizető tényződő, a föntartott csatornák azokon a helyekre legyenek elérhetők, amit nagyobb valószínűséggel kapcsolgatnak az emberek, és azok is, akik nem olyan csomagjuk van, mint nekem, hogy száz csatornáig van, hanem, hanem akik csak az ingyenesen fogható csatornákra csatornákat érik el, vagy... Annyit tudnak anyagilag áldozni, hogy a legfontosabb csatornákat érjék el. Egyébként semmi akadálya nincsen annak, hogy, hogy, hogy a, jövőben, a jövőben is az első 15-ben legyenek azok a csatornák, amelyek, amelyek most elkezdtek aggódni. Egyébként Magyarországon az emberek többsége még mindig nem ebben a logikában, nem kábelen, illetve barabonán keresztül néz tévét, ha jól tudom nem vagyok azért naprakész az adatokban, én nem hiszem, hogy, hogy ez különösebben gondot okozna a, a nagy csatornáknak. De létezik az, hogy a kereskedelmi csatornák így egy olyan díjfizetéses kategóriába kerülnek, ahol a szolgáltatásukat egy emelt összegét lehet csak igénybe venni? De nyilvánvalóan ez, a, ez nem csak a jogalkotói sandiktor függ, hanem függ attól, hogy mi az üzletpolitikája a nagyszolgáltatóknak. Tehát a nagyszolgáltatóknak hát nagy megírja az, hogy az első 15 csatorna ingyenes legyen, és abban az első 15 csatornában feltétlenül a közszolgáltatók mellett benne kell, hogy legyen a, legyenek a nagy kereskedem, akkor oda tesz. Jó, akkor máppen kérdezek maga a törvényjavaslat, milyen szöveggel, milyen szöveggel él a törvényjavaslat most? Tudom pontosan ez egy egyéni javaslat, és mi nem olvastam még a törvényjavaslatot, tehát ez két képviselőnek az egyéni módosító indítványa. Én, én még, még mintha néhány napja ment a parlament elé, nem kívülő módon a médiát. De min múlik az, hogy kik kerülhetnek majd ebbe a csomagba, és aztán megyünk tovább? Hát a jogszabály, itt, a jogszabály tervezett, azt itt egyértelműen meghatározza, hogy a közszolgálati csatornák azok legyenek az ingyenesben. Tehát ezt meghatározza a jogszabály tervezet, amennyiben ezt így elfogadja az országgyűlésen, és, és beindulnak az új közszolgálati csatornák, mint például a TV, akkor azok ott lesznek. Én... De mind múlik az, hogy a többi csatona ingyenes lesz, vagy sem? Ha jól értelmeztem azt, amit háttirányodat megkaptam, akkor az a szolgáltatókon múlik. A szolgáltatók érdeke az ezügyben mi, vagy, vagy ezt majd tőlük kell Hát azt szerintem tőlük kérdeznek, hogy mi az érdekük, és hogy tényleg piacillag hogyan pozícionálják magukat, nem tudom, tehát nekem valószínűleg a HBO-om is, az például az én tévében pont a szávas, az HBO 101-es, a, a, az HBO 2, a 103-as az HBO Kamedi, vagy mi annak a, a, a, a, a nevel. Akkor lehet, neked egy kicsivel több csatornád van nálam, a 90-től 94-ig van a Cinemax és az HBO, és akkor most különböző csatorna megjelentéseket de hallottak. De, de egyébként van üles csatorna. Jó, jussuk, jó, igen, ott megint fizetik. El. Akkor visszamegyünk ismét a tegnapi beszélgetéshez. A tegnapi beszélgetésben mennyire volt szándékod az, és mennyire jellemző rád általában? hogy bizonyos pillanatokban úgy gondolod, hogy egy beszélgetést kezdeményezel, amelyben elvárod, hogy ahogy megkérdezt téged a riporter, hogy mi a véleményed, ugyanúgy egy válasz alkalmából elvárod a mindenkoli kérdezőtől, hogy a te kérdésedre is válaszoljon. Én ezt elég gyakran megteszem, hogy visszakérdezek a riportereknek, és alapvetően azért teszem meg, mert ma már az az általános gyakorlat, hogy nem pusztán egy kérdést tesznek föl, uh, hanem egy nagyon hosszú uh, nagyon hosszú véleményt mondanak, ez egy olyan mistad van, mint amilyen a tiéd, amit most, amit most szerepelek, ahol gyakorlatilag valóságosan beszélgetünk, és te a saját véleményedet, véleményedet megfogalmazod, ez, ez természetes. Egy politikai háttérműsorban, ahol tulajdonképpen a hírek, események kommentelésére és azoknak a politikusi értelmezésére kíváncsiak, már nem feltétlenül az, bár Mészáris Antoni is elmondta, hogy ő, ő a az megerő véleményeket tolmácsolja felém, hát ez is szerintem kérdéses, hogy így van-e, de teljesen mindegy, mert de ráadásul azért, mert csak az egyik oldalnak a véleményi tolmácsolja felé, de nincs ezzel, nincs ezzel semmi baj, még egyszer mondom, végzi. Itt meg kell, hogy egy pillanat rájunk, mert ebben speciál, igaz, ebben speciál igazad van, függetlenül attól, hogy amikor Giroszász András vagy bárkinek a példája fölmerül, akkor hirtelen Gyurcsány Ferencsel előjönni, ilyenkor mindig az a kérdés, hogy vajon ezek egymást kiegyensúlyozzák-e? Nem, nem, nem is ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy... hogy, hogy hogy valóban, valóban meg lehet -e azt tenni, tehát én nem vagyok a kettős mércének a híve. Erre szeretném felhívni a figyelmet egy ilyen momentummal, hogyha ha előjön a riporter az, hogy Gyilószász András most legítímen vagy nem legítímen gyarapodik, és most nem is a nem is a jogszerűségből beszélek, hanem legítímen gyarapodik, vagy nem legítímen. És én azt mondom, hogy szerintem egy politikusnak, politikusi munkába nem hátrány az, hogyha valaki egyébként a politikától függetlenül is jó módu, a, akkor, és, mond, és például hozok egy Egyesült Államokbeli példát, akkor, akkor azt mondja a riporter erre, jó, de egy, az Egyesült Államok más, mert ott a politikusok már azelőtt gazdagok lettek, hogy politikusok lettek. Persze ez sem igaz, de, de tételezzük föl, hogy, hogy, hogy igaz, és, és ezek után tovább tudjuk ostorozni, vagy tovább tudja a riporter ostorozni GIO-százszázásra, és persze rajta keresztül a kormány oldat, akkor joggal kérdeznek szerintem vissza, hogy a műsorvezető szerint, Felett, ebben nem fogunk egymással vitatkozni, ráadásul Mészáros Antóni, aki talán az egyik legfelkészültebb és legjobb riportere és műsorvezetője az ATV-nek, tegnap ebben a beszélgetésben alul maradt, függetlenül attól, hogy azért voltak váratlan pillanatai a te visszakérdezésednek, és akkor én most nem is a kettős mércét kérdezném, hanem ismét visszatérnék Mert de, de, de, de én is valamit kíváncsiak a véleményedre, az újságérő szakmű véleményedre, hogy szerinted rendben van-e az, hogy egyébként uh, megbeszélünk témákat, és azokról, hogy miért megyek, és azok egyébként fontos témák, és azok a napi szinten foglalkozom, és az értelmiségi közélemét, meg a félesek amit is érdekli, ráadásul komoly pénzeket költünk előzőségvédelembe, tehát joggal érdekli a választópolgárokat, polgárokat, hogy miért. Szerinted az rendben van-e újságíróként, hogy aztán végül egy több mint 20 perces beszélgetésben erre... Egy... Akkor erre engednek, meg, hogy egy, egy bővített mondattal válaszoljak. Én egyebek között azért voltam kényszerű, az én megítélésem szerint távozni a csatornától, ahol én igen bensőséges viszonyt ápoltam Német Szilárddal, aki ugye Német Sándornak a fia, mert túl sok mindenbe beleszóltam, túl sok mindenről alakult ki véleményem, ráadásul a Szilárd egy bizonyos idő után kíváncsi is volt a véleményemre, sőt, adott is rá. Így, ha nem beszed rossz néven, ezt a mai beszélgetést mindenféleképpen úgy szeretném lezárni, hogyha a beszélgetés eljutna német Szilárdhoz, akkor véletlenül gondolja azt, hogy én itt most valamiféle port akarnék leverni az ATV-n. Az egyik legszomorúbb válásom volt az ATV-től való elvállásom, úgyhogy erre csak azt tudom neked mondani, hogy a német vagy a Mészáros Antoniától teljesen függetlenül, ha nálam fordulna elő, én biztos legközelebb azt mondanám, hogy miután én erről szeretnék beszélni és fontos, egy bizonyos idő után ha nem hagyják, hogy így beszéljek akkor függetlenül attól, hogy milyen lesz a népmegítélés, olyan leszek, mint a Pokorni Zoltán hogy fölállok és ott hagyom tehát ez a válaszom a kérdésedre, de egy pillanatra visszatérve, és oda a politikus jénedre. A kettős mércével nem fogok veled vitatkozni, de hadd kérdezzem meg tőled, hogy a te politikai lojalitásod, az, hogy te melyik politikai táborhoz tartozol, az vajon a hétköznapokban, illetőleg azokban a beszélgetésekben, amelyekben te egyébként újságírókkal, illetve nem politikusokkal folytatsz. Érzed-e azt, hogy ez a politikai lojalitás akkor is hat rád, e és mint egy páncért nem veszed le magadról, amikor egyébként ezt megtehetnéd, és most nem arról van szó, hogy ki beszélsz, hanem, hogy van egy olyan nyelvezet, amelyben beszélsz, miközben az egy alapvetően politikai nyelvezet. Igen. Röviden a válaszom igen, hosszabban azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem is arról van szó, hogy a, hogy a politikusok szerint paramolyásak, de egyszerűen na, ebben a helyzetben, amiben én is vagyok, nem lehet kilépni a szerepből. Nincs ilyen, hogy kilépsz a szerepből. Nem teheted meg. Ne, komolyan kell venni önmagadat, komolyan kell venni a politikai közösséget. Jó, de most ott tartunk, mint a fociban, hogy megszólják a Ronaldot, ha egyébként a messzivel beszélget a mérkőzés végén? Nem, nem, de hogy is, nem, nem, nem, nem. Nyilvánvalóan az embernek vannak privát beszélgetései, vannak odahazabeszélgetései, családokkal beszélgetései, nyilvánvalóan a, a vívódásait azt vannak emberek, hogy megosztja, hiszen nem is lenne egészséges, hogyha az ember nem tudja bizonyos dolgokat megbeszélni vagy kibeszélni, de, de ezt nagyon szűkörbe teheti meg az ember. Én nekem nagyon érdekes csalódásaim voltak az utóbbi években, hogy barátaim, kell, tényleg baráti viszony voltam, a politikai, a politikai véleménykülönbségeink miatt megromlott a viszonyunk, de nem én meg, tehát én azt gondoltam, hogy ez bele kell, hogy férjen, de tévedtem, nem mindenkinél fér bele a, a, a, az erőteljes véleménykülönbség, és bizony a, a, privát email, a privát levelezésünk, levelezéseink azok kényes, Kényes momentumokat is tartalmaztak, és benne nem volt az a félelem, hogy hoppá, a, a megromlott viszony miatt ez ne, hogy kerüljen, de hála istennek becsületes emberek voltak, akikre most gondolok, és ez nem fordult elő. Mindenesetre azóta óvatosabb vagyok a privát lebegődésekben is, mert, mert, mert szó elfár, írás megmarad, és, és, és vissza lehet élni olyan dolgokkal, amiket egyébként az ember őszintén és tisztességesen megfogalmazom De nem azt következik, hogy amikor beszélek, a nyilvánosságban ne lennék őszinte, és ne azt mondanám, hogy gondolok, csak a politikusi kommunikációnak az egy nagyon fontos életja, hogy nem mindenről beszélünk. Vég, vég, egy másodperc fogalmam, nincs, hogy ez kicsoda egy másodperc pillanat, visszahívom egy kicsit később. Azt akartam kérdezni, hogy ugye szóba került Lázár János órája, talán szóba került kúsola és utazása, már nem emlékszem. Ugye, ami a pokorniféle beszélgetést illeti az több szempontból nagyon érdekes volt, de ennek az elemzésébe itt most nem kezdenék bele, mert, mert elvesznénk olyan mértékben a részletekben, amilyen mértékben én már azt hiszem, hogy nem tarthatlak föl, mert nem is lenne már szerencsés. De az volt a buk, uh, volt egy nagyon furcsa. Egy nagy, egy, ugye a a Pokorni beszélgetés egy szempontból egészen más volt mint az összes többi beszélgetés, és nem csak azért mert a Pokorni beszélt, hanem mert megjelentott egy olyan szempont, amivel nem is nagyon tudtak mit kezdeni azok a műsorvezetők, és ez megint nagyon fontos, ugye ott olyan műsorvezetők vannak, akik olyan véleményformálók, hogy miközben a Fidesznek a kommunikációs zavaráról beszélnek, az az ő saját maguk kommunikációs zavara, de közben ez kivetítik a Fideszre, hiszen Gajdics Ottó és Cservej Péter helyesen nem függetleníthető a Fidesz kommunikációjától, független attól, hogy épp annyira nem részei, mint hogy Mészáros Antónia nem része az msp nek vagy az Együttnek a, a kommunikációjához, de ha az ember tömbösít, akkor Mészáros Antóniát közelebb látja az MSZP-hez és az együtthez, az LMP-hez és a PM-hez, mint hogy közel látja Gajdics Csottot és Csermely Pétert a, a Fideszhez, úgyhogy e tekintetben nagyon furcsán viselkedtek ezek az emberek, de hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem. Ugye arról beszélt Pokorni Holtán, és ezért is nagyon fontos, hogy az ember megnézze, hiszen ki tudja, hogy számodra az összefoglalók mit mutatnak, tehát az, ahogy annak idején Poszler tanárul mondta az egyetemen, nem árt, ha az embert befolyásolja a téma ismerete. Szóval, arról beszélt, hogy szembe kell néznünk azzal, hogy Amerika milyen nagyhatalom, és ez a nagyhatalom hatalom igenis, <tosz> le tudja tenni úgy a voksát, amihez alkalmazkodni kell, ugyanúgy, mint Németország, és ez ügyben nem biztos, hogy Magyarország külpolitikája, vagy gazdaságpolitikája az elmúlt időben a legszerencsésebben alakult, mert hát vannak olyan szituációk, ahol szembe kell nézni az, hogy a méret a lényeg, nem pontosan így fogalmazott, de ez is hozzátartozott, majd azt mondta, Ugye ez nagyon furcsán borult rá a korrupciós történetre, mert természetesen a korrupciós történetről ő se tudott újat mondani, tehát nem tudta azt mondani, hogy ez létezik, de azt mondta, hogy mindennek az árnyékában, tehát elhelyezett még egy elég nagy esernyőt, azok a történetek, amelyek az elmúlt időben Fideses potentátokkal volt a kapcsolatban, azzal óvatosabban kéne bánni, és itt jött elő e, különböző urizálásra való e, példa. Nem hiszem, hogy konkrét példákat mondott, vagy ha mondott, elfelejtettem. E, Tegnap az volt, ami megütötte a fülemet, hogy... E, Aval tisztában vagy-e, amikor különböző kritikákat mondasz, hogy miközben neked személy szerint teljesen igazad van, mégse befolyásolhatod azt, hogy egy operatőr mit akar láttatni, és ha vajon Lázár János óráját mutatják, vagy bárki másnak az utazásáról fog, foglalkoznak, abban biztos vagy-e, ahogy te tegnap fogalmaztál, és te pontosan fejezed ki magad, hogy ez egyébként az olvasók, a nézők hergerése. Igen, én azt gondolom, hogy ez az. Tehát, a az, az minőbb nagy szerkesztői szándékot tükröz, hogy mit laksz a címlapra, milyen címmel, amikor azt írják, hogy Lázár János Rolexet villantott, ami egyébként a villantása a bulvárnak a kifejezése, mert általában a a bulváróságban szokták azt írni, hogy melyik sztár a vagy, vagy, vagy mélyi Vagy mást. E, igen, vagy mást, de most nem menjünk be. Igen. Szalaj Anna Máriával annak idején megállapodtunk, hogy, hogy kint van a műsoromon a 12-es karika, azt minden reggel elmondom. Igen, tehát, tehát nézd, ugye ez már önmagában egy olyan eszköz, ami ami legalábbis a, a kapszikus értelmezett önmagát komolyan vevő politikai újságírással összeegyeztethetlen. De itt a dolgok egymásba csúsztak, és egyébként bár, bárhogyan is gondolkodjak én a sajtóról, egy biztos, hogy ezt két kell tudomásul venni, és ezzel a szituációval szembenézve kell az embernek a politikusi munkáját végezni. Azott esetben ez azt is jelentheti, hogy nem hord karórát, Na, hogyha, de azért, de azért összességében mégiscsak ö, ö, vicces az, hogy ezzel foglalkozunk. És nem tudom mi lenne, ha a politikusok suhogós melegítőben és, és 80-as évek elejére itt maradt műanyag harcorákba meg a, a közszeretéseikre, hogy, hogy, hogy az a jobb lenne eltárt. Nézd, az idő rövidségre a tekintettel hadd fogalmazzak viszonylag ö, ö, nagy egységben. Én azt gondolom, ö, elfelejtve ezt az órát, és elfelejtve ennek a beszélgetésnek az első fél óráját, már ami a szabad szemmelben volt, van egy olyan irritált szituáció most az amerikai kitiltás és az összes többi dolgot mind együttvéve, tehát ö, az egészet halmazként kezelve. Van egy olyan irritált szituáció, amely irritált szituáció eleve lehetetlenné teszi azt, hogy olyan tárgyszerű beszélgetés folyjon, illetve nem lehetetlenné teszi az esetek zömében így van. Azt kérdezi valakitől valami, tehát, hogy milyen jó öltönye van. Abban már nem azt fogja mondani, hogy milyen jó öltönye van, hanem belegondol valami más, vagy hogy kerül ide, de nem akarom ezt tovább részletezni. Azt kell, hogy mondjam, hogy én mindent elkövetek. Én nagyon sok rosszat követtem el a magyar médiában az elmúlt időben azt gondolom, hogy már nagyon hosszú ideje, nem kompenzálok, és nem is akarom kiavítani, amit én elrontottam 15 éve, az 15 évvel később nem tudom kiavítani. De próbálok avval, amit csinálok, azzal más sugározni, mint ami egyébként átjön, függetlenül attól, hogy ez egy nagy csatorna vagy kis csatorna. Ilyen szempontból nekem már nincsenek szempontjaim. De abban a világban, ahol te vagy, és ahol egyébként a nagyvadak általában találkoznak, és ebből a szempontból Mészáros Antónia találkozása Elsimonnal két nagyvad találkozása, az eleve egy olyan Irritált, kokettáló viszonyban indul, ami szinte lehetetlenné teszi azt, hogy ami miatt te oda elmentél, arról tárgyszerűen lehessen kellő hozban beszélni, és én boldog lennék, ha egyszer az az irritált szituáció megszűnne, de ennek az irritált szituációnak a megszüntetéséhez nem arra van szükség, hogy a felek letegyék a fegyvert, mert itt nem egyszerű fegyverletét erről van szó, hanem egy olyan redukálásról, egy olyan redukciós folyamatról, ahol folyamatosan a felek, megegyeznek abban, amit később aztán be is tartanak annak érdekében, hogy arról lehessen beszélgetni, amit az egyik vagy a másik fél fontosnak tart. Nem tudom, hogy érthető voltam-e. Értem, amit mondasz, és azt gondolom, hogy igazod is van, de ez megint egy olyan kérdés, amit kész kell elfogadnunk. Tehát ha te így fogalmazod, hogy ez egy irítált szituáció, hát bizony nekünk ezzel az irítált szituációk egyik De mit lehet tenni ennek az irritáció? szituáció? Alapvetően az a kérdés, hogy az situáció szituáció, amely egyébként permanensen, ugye az én anyukám volt, sokat feküdt, és te is jól tudod, hogy időnként azok a betegek, akik sokat fekszenek, nem is abba halnak meg, ami a bajuk, hanem létrejön egy úgynevezett felfekvés, amely felfekvés egyébként olyan fajta e, rossz indulatú e, elváltozásoknak adhat teret, ami a maradék ellenálló képességet is fel, e, tehát, hogy ne, a, az köti le a szervezetet. Vajon ezek a politikai felfekvések, vajon ezek a, ezek a médiabeli felfekvések, ezek muszáj szintén -e, illetve mit lehet tenni ezeknek a felfekvéseknek az elkerülése vagy kezelése érdekében ezt most komolyan kérdezem én például azt gondolom, hogy az ilyen beszélgetések mint a reggel azok ezeket a felfekvéseknek jó, de ez egy esemény utáni tabletta Ó, jó, jó, jó, de, hát, de akkor is segítenek tehát, tehát azt, hogy például én sosem zárkozom el a beszélgetés lehetősége elől hogyha meghívnak a Katonimózsa egy kulturpolitikai fórumra ugyanaz megtörtént akkor én elmegyek, sőt, bemegyek a toroszlán barlangjába is. Tehát ezek mind-mind ezt, ezt szolgálják, de azért ne legyenek illúzióink. A miniszter mondta nekünk a múltkor egy, egy belső beszélgetésen, is, és teljesen igaza volt, hogy, hogy a mi munkánkhoz az is hozzátartozik, hogy olyan csatákat is meg kell vívnunk, amelyekről előre tudjuk, hogy nem fújtél, vissza, megjelni. megnyerni. Én akkor hadd mondjak neked valamit, pár, csak csakadnak okán, hogy öregebb vagy, mint a miniszterelnök, mert miniszterelnök nem vagyok. Nem biztos, hogy mindig csatában kell gondolkodni. Tehát amikor én ma fölhívtalak téged, de az de... volt a fejemben, hogy vajon mit gondol az Elsimon, és az én fejemben egyértelműen az volt, hogy én most nem akarok vele se veled csatázni, se pedig mészáros Antónia távolléteiben mészáros Antoniával. Én beszélgetni szeretnék. Tehát ez nem és van. Most, most uh, én azt mondtam, hogy mi mindig csatázunk. De azért sok csata van. Hát uh, van, van, van, van, van, van. Szép küzdelmek is vannak uh, közöttük, hát um. Jó, úgy vannak csaták, hogy közben elvileg béke van, tehát nem biztos, hogy ennyit kéne csatázni, de most már nem rabolom tovább az idődet, Nagyon nem azért, mert nekem dolgom van, hanem azt gondolom, hogy a hallgatóknak a türelme, is meg én így sem számítottam arra, hogy egy órát szentelsz rám. Én... Tehát én... én én valahogy úgy azt mondanám, nem is mint az Iván, hogy be kell zárni, hanem mint amikor ugye, az ember átmegy Ferihegyen, egy ilyen kapun, amit már nem Ferihegynek, hanem Liszt Ferenc repülőtérnek hívnak, és nem tudom, kimutat különböző filmtárgyakat, vannak ezek a, ezek a vicces filmek, amikor a Mel Gibson ledob magáról 65200 aknavetőt meg, nem tudom micsodát, és aztán ott megjelenik fegyvertelenül, hogy nem muszáj ennyi fegyverrel megjelenni egy-egy beszélgetésem. Igen, de most már nincsen fejver, sem volt fejver, mentem és vártam, hogy beszélgetünk a Budai váról, nem volt fegyver. Nagyon érdekes volt, neked nem ajánlom, mert szerintem neked erre nincs idő, de ha valakinek van kedve, akkor érdemes meghallgatni ezt a beszélgetést, vagy végignézni ezt a beszélgetést hang nélkül, a feleknek a mimikációja, az nagyon sokat sejtető, és nem fogok ez ügyben véleményt formálni, hogy egyébként, ha valaki végignézné, akkor mit gondol, hogy az egyébként elvileg, miközben nincs győztes és vesztes, kinek a... a tehát ki, ki, ki, ki, kivel volt inkább együtt a, a néző azt követően, hogy véget ért a beszélgetés, a hang nélkül. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm! Szia! Szia! Elsimos hallották parlamenti államtitkert. És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fialajános.